Розділ шостий. Добре. Якщо я маю загинути, то вже не дарма. Треба розбиратися, що можна вчинити, щоб зупинити астрофагів. Потім надсилати відповіді на землю, а потім я помру. Тут є купа варіантів безболісної смерті. Від передозування ліків до зменшення рівня кисню, поки я не засну і не прокинусь. Приємні думки. Я з'їв смаковитий зміст туби. День четвертий прийом їжі два. Думаю, що там був смак яловичини. Твердже їжа ставала твердішою, там вже траплялися тверді шматочки. Здається, я розжував маленький кубик моркви. Приємно для різноманіття відчути певну текстуру в їжі. «Ще води», – сказав я у голос. Нянько бот, як я врешті став її називати, швиденько забрали мене в пластиковий стаканчик і замінили його на повний. Прикольно. Три дні тому ці вмонтовані у стелю руки були механічним монстром, який мене переслідував. Тепер воно просто тут. Частина життя. Я зрозумів, що почувальня виявилася гарним місцем для роздумів, як мінімум після того, як мертвих тіл не стало. Лабораторія і близько не мала нічого подібного за комфортністю для розслаблення. Кімната управління мала зручне крісло, але тіснувати і купи годливих вогників повсюди. А от почувальня мала добряче, зручне ліжко, на якому я міг полежати, поки продумував, що робити далі. Ну і у спальні все ж таки подавали їжу. Я багато пригадав за останню пару днів. Здається, проєкт Гейл-Мері був успішним, адже я тут, у іншій сонячній системі. Напевно, таокита. Тому я і переплутав її з сонцем. Таокита дуже схожа на сонце-зірка. Той самий спектральний тип, колір і таке інше. І я знаю, чому я тут. Не просто розпливчасті слова типу «Ой, привіт, світ помирає, нумо, зробімо так, щоб цього не сталося». А дуже точно. Розберися, чому таокита не постраждала від астрофагів. Сказати просто. Зробити важко. Сподіваюся, пізніше у пам'яті спливе більше деталей. В голові промайнув мільйон питань. Ось найважливіше з них. Перше. Як мені прочесати усю сонячну систему в пошуках інформації щодо астрофагів? Друге. Що від мене очікують? Скидання частини астрофажного палива на та кита, аби побачити, що станеться? Третє. Як мені взагалі керувати цим кораблем? Четверте. Якщо я відшукаю корисну інформацію, то як про неї повідомити Землю? Вважаю, що бітли тут саме для цього. Але як завантажити на них дані? Як навести, як запустити? П'яте, чому з усього людства саме я став частиною команди. Так, я зробив чимало відкриттів по астрофахам. і що з цього? Я лабораторний щура на астронавт. Вони ж не відправили в космос Вернера фон Брауна. Природніше, що там були більш кваліфіковані люди. Вирішив почати з малого. Спершу треба зрозуміти, що цей корабель може і як ним керувати. Вони занурили команду в кому. Вони точно мали поняття, що це може вплинути на нашу свідомість. Десь тут має бути інструкція користувача. «Польотна інструкція», – сказав я голос. «Інформація по кораблю може бути знайдена у стернові, відповіла Нінько Бот. «Де саме?» «Інформація по кораблю може бути знайдена у Стерновій». качка копне!» – не втримався я. Я заліз у Стернову і гарненько гладів кожен екран. Вбив годину на те, щоб каталогізувати, що кожен екран має повідомляти і зробив припущення щодо їх функцій. Насправді я шукав щось типу інформація або ви тут для того, щоб врятувати людство, натисніть кнопку, щоб дізнатися більше. Не поfortувало. Я нічого не зрозумів навіть протягом наступної години пильного вдивляння в екрани. Думаю, що якби вони допетрили б наступне, якщо у команді настільки поплавила мізки, що вона не може керувати кораблем, то і як науковці, то вони теж безкорисні. Я знайшов, що будь-який екран вміє показувати будь-яку панель інструментів. Вони досить такі взаємозамінні. Просто натискаю на верхній лівий кут і вилазить меню. Обираю будь-яку панель. Це добре. Можна підлаштувати під себе все на те, що ти дивишся. Перед кріслом пілота був найбільший екран. Далі я обрав більш тактичний підхід. Почну натискати кнопки. Сподіваюсь, там нема кнопки з написом «Підірвати корабель». «Страт» вже не дозволило б такому статися. «Страт». Цікаво, чим вона зараз займається? Певно, якийсь кімнаті керування з папою Римським, який робить її каву. Вона була чи є? Справді домінуючою особою. Але ж, діть колиси, як я радий, що вона відповідала за створення цього корабля. Тепер я взагалі на його борту. Її увага до деталей і наполегливість на перфекціонізмі позитивно вплинула на те, що мене оточує. Так чи інакше, але я вивів на головний екран науковий інструментарій. Це та сама панель, з якою я провів багато корисного часу раніше, та, що показує реальне положення Таукита. У верхньому лівому куті вона мала назву геліоскоп. Раніше я не помічав цього. На лівому боці екрану була сила-сила на іконок. Певно, це інше обладнання. Я натиснув випадково. Таукита зникла. Напис у верхньому лівому куті змінився на блок зовнішнього забору. Екран показував схему непримітного квадрату. Там і сям були органи керування, зміною кута, відкривання кормового чи носового боку. Добре, записав. Не зовсім певен, що з цією інформацією. Натиснув наступну випадкову іконку. Цього разу висвітилося «Петровоскоп». Але окрім цього, екран був просто чорним квадратом з повідомленням про помилку. «Петровоскоп не може використовуватись, поки спіндвигун активний». «Хм», – сказав я. «Гаразд. А що це за «Петровоскоп»?» Найкращим варіантом, що промайнув в голові, був такий – телескоп або і камера, яка шукає конкретне інфрачервоне випромінювання у полосі астрофаю. Воно шукає лінію Петрової на чистоті Петрової, тож це і є петровоскоп. Але нам справді варто перестати додавати Петрова до будь-чого. І чому я не можу ним скористатися, коли двигун активний? Я не знаю, як працює спіндвигун. Або чому він названий спін-двигуном. Але знаю, що один такий встановлено позаду судна, і він використовує астрофаги як паливо. Скоріш за все, він активує збагачені астрофаги і використовує їх для прискорення. Ага. Це може означати, що прямо зараз позаду корабля випускається неймовірна кількість інфрачірованого світла. Типу, достатньо, би випарувати бойовий корабель або що. Мені треба трохи порахувати, аби впевнитися, але нічого не можу з собою вдіяти, і бажаю порахувати прямо зараз. Двигуни споживають 6 грамів астрофагів за секунду. Астрофаги зберігають енергію як масу, отже, в цілому спіндвигун кожної секунди перетворює 6 грамів маси в чисту енергію і випльовує її ззаду. Ну, тобто це астрофаги все роблять. Але нехай так. Я вивів панель корисності на маленький екран з правого боку. На ньому була купа знайомих аплікух, всі готові до застосунку. Один із них – це калькулятор. Я скористався ним, аби розрахувати енергію конвертації маси цих 6 грамів. Боже милий, це 540 трильйонів джоулів. І корабель випромінює стільки кожної секунди? Тож це 540 трильйонів ват. Я навіть осягнути такої кількості енергії не можу. Це, певно, більше за поверхню сонця. Буквально. Типу, ви отримуєте менше енергії, якщо стоятимете на поверхні сонця, ніж коли стоятимете за кормою Гейлмері на повному прискоренні. Прямо зараз я гальмую. Маю гальмувати. План передбачає зупинку в системі Тау-Кита. Отже, я, скоріше за все, повернути в протилежний бік від зірки і гальмую, бо під час подорожі й справді провів багато часу зі швидкістю світла. Добре, тож ця вся світлова енергія смалить по частинкам пилу іонам, і будь чим ще, між мною і Таукита. Це, біднесенькі, маленькі частинки будуть брутально випаровані, і через це якась кількість інфрачервоного відіб'ється назад на корабель. У порівнянні з вихлопом судна небагато, але достатньо, аби засліпити петровоскоп, який дуже точно налаштований на пошук саме у цій смузі частот. Тож не використовувати прилад при увімкненому двигуні. Але чекай, я був би не проти дізнатися, чи має та у кита лінію Петрової теоретично. Будь-яка заражена астрофагами зірка повинна мати таку, вірну? Маленьким згубникам потрібен діоксид воглицю для розмноження. Від зірки його не отримати, хіба що залізти в ядро, але я не впевнений, що навіть астрофаги витримають такі температури. Якщо я помічу лінію Петрової, то це означатиме, що таокита має активну популяцію астрофагів, яка з певних причин не вийшла з-під контролю, як поблизу усіх інших зірок. І ця лінія вестиме до планети, яка має СО2. Можливо, там якісь інші сполуки в атмосфері заважають астрофагам. Можливо, планета має низку супутників, з якими астрофаги фізично стикаються. Можливо, та у кита просто немає жодних планет з вуглекисним газом в атмосфері. Це було б кепсько. Це б означало, що вся мандрівка була ні про що, а Земля приречена. Міркувати про це можна цілий день. Без даних – це просто чисте вгадування. А без петровоскопу я не матиму даних. Як мінімум тих даних, які мені потрібні. Я перевів увагу на екран штурмана. Чи варто його чіпати? Ну, тобто я не знаю, як керувати кораблем. Корабель знає, а я – ні. Якщо натисну на ту кнопку, то помру в космосі. Взагалі може статися ще гірше. Я чкорнув бік зірки на, перевірив інфу на екрані, 7595 км за секунду. Ого! Декілька днів тому це було більше 11 тисяч кілометрів. Ось що для вас може зробити постійне прискорення у півтора джі. Чи гальмування. З фізичної точки зору це одне і те саме. Штука в тому, що відносно зірки я гальмую. На екрані була кнопка з простою назвою «Курс». Логічно було б її натиснути, геш? Знамениті останні слова. Ну, правда, мені варто просто почекати, поки комп'ютер не відчує, що подорож закінчено. Але я нічого не міг з собою вдіяти. Натиск кнопку. Екран змінився, аби показувати зіркову систему Тау-Кита. Сама по собі зірка опинилася в центрі, позначена грецькою літерою Тау. О, так от звідки маленьке Т на патчі Гейлмері. Це Тау від Тау-Кита. Добре. У будь-якому випадку довкола світила було помітно четверо планетарних орбіт у формі тонких білих еліпсів. Рознажування самих планет вказувалося кружками з вусами. Вус – це графічне представлення мінливості даних, яке використовують на графіках, щоб позначити похибки або невизначеності в даних вимірювання. Ми не маємо суперточних даних по екзопланетах. Якби я міг розібратися з науковими інструментами, то отримав би значно більше інформації по точному місцю цих планет. Я на 12 світлових років до них ближче, аніж астрономи Землі. Жовта лінія прямувала за екрану просто до цієї зоряної системи. Вона вигиналася у бік зірки десь поміж третьою та четвертою планетами і переходила в коло. На лінії ген далеко від чотирьох планет мався жовтий трикутник. З певністю можна стверджувати, що це я. І жовта лінія – це мій курс. Над мапою був текст. Час до вимкнення двигунів 0005 203906. 06 Остання цифра зменшувалася раз в секунду. Добре, я тут розібрався з дечим. Перше, в мене п'ять, майже шість днів до вимкнення двигуна. Друге, шкали мають четверо полів для днів. Це означало, що ця подорож тривала не менше однієї тисячі днів. Більше трьох років. Що ж, світлу для цього потрібно 12 років, тож і мені знадобилося чимало часу. О, і правда, релятивізм. Я і справді не знаю, скільки часу це зайняло. Чи краще буде сказати, я поняття зеленого не маю, наскільки часу це відчувається. Коли ви подорожуєте майже зі швидкістю світла, ви відчуваєте ефект уповільнення часу. На Землі пройшло більше часу, ніж я відчув тоді, відколи покинув нашу планету. Релятивізм це дивна штука. Тут вся суть в часі. На жаль, поки я спав, Земля відчула на собі 13 років. І якщо я навіть відшукаю рішення проблеми астрофагів прямо зараз, знадобиться не менше 13 років, аби ця інформація дісталася до мівки. Отже, це означає, що там пройде не менше 26 років тяжкого астрофайського гніту. Я можу сподіватися лише на те, що вони знайдуть рішення. Ну, або хоча б пом'якшить шкоду. Тобто вони взагалі б не відправляли Гейл Мері, якби не були упевнені, що протримуються 26 років геш? У будь-якому випадку подорож тривала не менше трьох років. З моєї точки зору. Це ж через це ми опинилися в комі. Чи проблема лише в тому, що ми перебували у свідомості всю дорогу? Сльози стали помітними лише тоді, коли закапали з обличчя. Рішення про занурення нас у кому вбило моїх близьких друзів. Їх не стало. Я не пам'ятаю жодного окремого моменту з ними, проте відчуття втрати приголомшує. Я скоро до них доєднаюсь. Дороги, домів немає. Я теж тут помру. Але на відміну від них я помру наодинці. Витер очі і спробував міркувати про щось інше. Ставка тут увесь мій рід. Згідно траєкторії на мапі, корабель автоматично виведе мене на стабільну орбіту довкола Таукита між третьою і четвертою планетами. Якщо вгадувати, то можна сказати, що це десь одна астрономічна одиниця відстань від Землі до Сонця. Добряче, безпечна відстань від зірки, повільна орбіта, на якій для повного оберту знадобиться рік. Можливо, менше. Адже Тао менше за Сонце і, скоріше за все, має меншу масу. Менша маса означає меншу гравітацію і повільніший період обертання на заданій відстані. Добре, мені треба вбити п'ять днів до відключення двигунів. Краще перечекати, ніж дубитися з чимось. Як тільки двигуни погаснуть, я запущу петровоскоп і роздивлюся, що тут і до чого. До того намагатимуся дізнатися про корабель якмога більше. Я робитиму абсолютно все, що завгодно, аби не думати про Яо і Ілюхіну. Технічно авіаносець мав назву «Флот народної визвольної армії Ганьсу». Чому їх флот має назву «Армія» у назві, я ніколи не дізнаюсь. Не звертаючи на це уваги, люди припинили так називати його і почали називати «Ноч вистрат». Незважаючи на заперечення моряків на борту, назва прижилася. Ми волочилися по південно-китайському морю, ніколи не підходячи близько до берега. Я провів блажений тиждень, не займаючись нічим, окрім науки. Без зустрічей, без видовлікань. Лише експерименти і інженерія. Я вже і забув, наскільки це весело – зануритися у завдання. Мій перший прототип розплідника продемонстрував блискучий успіх. Дивитися не було особливо на що, в основному 30-футова металева труба з привареним тут і там вимірювальним обладнанням. Але вона працювала. За годину вона могла генерувати лише декілька мікрограм астрофагів, але концепція була надійною. У мене було 12 підлеглих інженерів з усього світу. Пара монгольських братів стали моїми кращими спеціалістами. Коли зателефонувала Єва і запропонувала зустрітися у конференц-залі, саме їх я залишив за головних. В кімнаті вона була сама. Стіл, як завжди, завалено паперами і таблицями, усі стіни були завішані графіками, якісь нові, якісь старі. Стра сиділа на кінці довгого столу з пляшкою Женев'єра і стаканом. Я ніколи до цього не бачив, щоб вона пила. Ви хотіли мене бачити? Запитав я. Єва подивилася на мене. Під очима у неї були мішки, вона не спала. ж, сідайте. Я примостився на стільці поряд із нею. Жахливо виглядаєте. Що відбувається? Мені необхідно прийняти рішення, і воно нелегке. Чим я можу допомогти? Страт запропонувала мені випити. Я похитав головою. Вона пригубила з власної склянки. Гейл буде мати дуже маленький простір, близько 120 кубічних метрів. Я схилив голову взагалі тут це, типу, чималий простір, як для космічного корабля, чи не так? Керівниця проєкту туди сюди похитала рукою. Для великої капсули типу Союзу чи Оріону, але для космічної станції маленький. Так, а в чому проблема? Проблема? Вона взяла теку для документів і кинула її переді мною. В тому, що команда повбиває одне одного. Ага, я відкрив теку. Всередині було багатько віддрукованих листків. Насправді це був скан віддрукованих сторінок. «Щось англійською, а щось московицькою». «Про що тут? «Протягом космічних перегонів совєти кинули оком на Марс. Вони подумали, що якщо відправлять людину на Марс, висадка США на місяць буде досить звичайною у порівнянні». Я закрив теку. Кирилічні літери були для мене нонсенсом. Але я підозрював, що Страт могла їх читати. Вона, здавалося, завжди розуміла, б мова не використовувалася. Жінка сперла голову на руки». Політ на Марс з технологіями 70-х міг означати використання Гофманівської траєкторії, що в свою чергу мало на увазі перебування екіпажу на борту протягом не менше 8 місяців. Отже, совети перевірили, що станеться, якщо зібрати людей у тісному ізольованому просторі на 7 місяців. І після 71-го дня чоловіки в капсулі билися на кулаках щодня. На 94-й день експеримент було припинено після того, як один з об'єктів намагався заколоти іншого уламком розбитого скла. Наскільки великою буде команда для цієї місії? Наш поточний план розраховано на три особи. Отже, ви хвилюєтеся про те, що трапиться, коли ви відправите трьох астронавтів у чотирихрічну подорож в приміщенні об'ємом 125 метрів кубічних. Це не зовсім про те, щоб вони там прожили разом. Кожен член екіпажу має провести усю подорож зі знанням, що за декілька років вони усі помруть. І що ці декілька кімнат – це увесь світ, який випадає на їх коротке життя. Психіатри, з якими я розмовляла, кажуть, що, скоріш за все, імовірна важка депресія і реальний ризик суїциду. Егеш, якась груба психологія. Але що ми можемо вдіяти? Вона узяла скріплені степлером листи і штовхнула їх мені. Я узяв їх до рук і прочитав заголовок. Дослідження довготермінової коми та шкідливих побічних ефектів на приматах і пацієнтах-людях. Срісак і інші. Добре, на що мені тут дивитись? Це дослідження зникної компанії з Таїланду, – Єва додала Женів'єру у свою склянку. Їх план полягав у тому, щоб занурювати онкопацієнтів у кому на час хіміотерапії і виводити після того, як рак переходить у стадію ремісії, або коли він більше невилікований і час для хоспісу. Так чи інакше, вони уникають багатьох страждань. Це схоже на чудову ідею. Такою вона була б, – кивнула страт, – якби невисока летальність. Виявилося, що людське тіло просто не пристосоване для довгого перебування в комі. Хімія продовжується місяцями і часто вимагає повторних курсів. Вони випробовували різні варіанти штучної коми на приматах, і примати або помирали, не повертаючись до свідомості, або виходили з неї з пюре замість мозку. То чому ми про це говоримо? Бо вони провели додаткові дослідження, цього разу на історіях хвороб пацієнтів-людей. Вони шукали людей, що пройшли через довгу кому відносно неушкодженими і спробували знайти спільні між ними. І знайшли. «Старі документи Московицького космічного агентства були для мене тайною. Проте наукові статті були моїм козирем довгий час». Погортав сторінки, дійшов до заключення і запитав. «Маркери генів?» «Так», – погодилась Страт. «Вони знайшли набір генів, що роблять людство комерезистентною. Так це було названо. Послідовності у відрізку так званої сміттєвої ДНК». Проте виявилося, що ми колись це розвинули через якісь невідомі причини, і вони ще ДНД вигулькували у генетичному коді різних людей. «Вони впевнені, що ці гени призводять до кому резистентності? перепитав я. «Так вони корелюють, але чи є причиною цього?» «Так, впевнені. Ці гени були знайдені також у нижчих приматів. Чим би воно не було, проте це прослідковується глибоко в еволюційному дереві». Існує точки зору, що це все походить від наших вододихаючих предків, які використовували їх для гібернації. У будь-якому випадку вони провели тести на приматах з цими генами, і вони без побічних ефектів вижили після довгих ком. Кожен із них. Так. Бачу, до чого ви ведете. Я відклав папери. Провести перевірку ДНК на всіх претендентах і використати лише тих людей, які мають потрібні гени. Під час подорожі занурити команду у кому – Протягом чотирьох років їм не доведеться грати на нервах один одного або переживати щодо власної смерті. Вона підняла до мене склянку. Це вже краще. Якщо команда у комі, то ситуація з їжею значно покращується. Порошкове збалансоване пюре помпуватиметься прямо їм у шлунки. Немає потреби у сотнях кілограм різноманітних продуктів. лише порошок та автономна система рециркуляції води. Схоже на сон, що справджується, посміхнувся я. Як біосу у науково-фантастичних романах. То чому ви п'яте і стресуєте? Є пара вузьких місць, відповіла керівниця. Перше, ми маємо розробити абсолютно автономну систему моніторингу дії, яка буде турбуватися про пацієнтів у комі. Якщо вона зламається, то всі загинуть. Від неї вимагається більше, ніж просто моніторити життєві показники і прокачувати потрібні ліки через внутрішні судинні системи. Вона повинна фізично рухати і очучати пацієнтів, давати лад пролежням, діагностувати і лікувати вторинні проблеми, такі як запалення інфекцій навколо різних внутрішньосудинних зондів і датчиків. І подібні цьому речі. «Так, але певно щось таке світова медична спільнота в змозі виготовити для нас», – відказав я. «Скористайтеся вашою страт-магією для керування їх чи щось таке». «Це не головна проблема», – вона відсорбнула ще. «Головна проблема в тому, що лише одна людина з 7 тисяч має потрібний шматок генів. «Обана!» – ясів на стілець. бо. у нас не буде можливості відправити найкваліфікованіших людей». «В середньому осіб з потрібною кваліфікацією буде 3500». «Не погодився я». Вона закотила очі. «Чекай, – вів я далі. Один на сім тисяч при нинішньому населенні – це мільйон штиків. Думайте про них таким штибом. У вас мільйон людей для вибору потрібних кандидатів, а вам треба всього три». «Шість!» – не погодилася вона. Нам потрібен основний склад і запасний склад. Не можна допустити, щоб місія провалилася, якщо когось зіб'є машина при переході вулиці за день до старту. Добре, хай буде шість. Ага, шестеро людей з підготовкою астронавтів і науковими знаннями достатніми для того, щоб розібратися, що відбувається з астрофагами Натау Кита та ще й такі, хто погодиться на самогубну місію. З мільйона, не здавався я. З ділого мільйона. Єва замовкла і відсорбнула зі склянки. Я прочистив горло. Отже, ви або вгадуєте з відбором найбільш підходящих кандидатів, але вони можуть один одного повбивати, або оцінюєте вірогідність ефективності ще не розробленої медичної технології, яка буде турбуватися про талантів нижнього гатунку. Приблизно так. У будь-якому варіанті це жахливий ризик. Це найважче рішення, яке я коли-небудь приймала. Значить, добре, що ви вже визначилися. Що? Вона підняла брову. «Природньо», – вів я свої, – «ви просто хочете, щоб хтось сказав вам те, що ви вже і так знаєте. При несплячій команді ви нічого не вдієте з ризиком психозу. Але в нас є роки, аби відточити систему автоматичного ліжка для коматозників». Вона скривилася, але промовчала. «До того ж», – я пом'якшив голос, – «ми і так просимо цих людей померти. Ми не повинні прохати їх страждати від емоційних страждань протягом чотирьох років. Наука і мораль обидві дають ту саму відповідь, і вона вам відома». Страт майже непомітно кивнула. Потім покінчила зрештою Женів'єру. «Ну добре, ви можете йти». Вона відкрила ноутбук і почала друкувати. Я мовчки вийшов. Їй треба розбиратися зі своїми справами, а мені – зі своїми. Тепер спогади виринали більш м'яко. Я все ще пам'ятав не все, але щоразу, коли пригадував, то це не було схоже на осяяння. Щось не кшталт «О, вай, я це знаю. Завжди знав насправді». Певно, я один із тих людей, у кого є комерезистивність. Це пояснює, чому тут я, а не будь-хто, зі значно більш кваліфікованих кандидатів, яких можна було відправити. Але я з Ілюхиною теж, можливо, мали ці гени, але не вижили. На мою думку, медичний робот не був ідеальним. У них, певно, розвився певний медичний стан, з яким він не справився. Я відкинув згадку про них. Наступні декілька днів стали тренуванням у витримці. Я більше вивчав корабель, аби розважити себе. Каталогізував усю лабораторію. Однією з найперших знахідок став комп'ютер з тачскріном у одній з шухлят основного столу. Це насправді фантастична знахідка, бо він мав купу екранів, пов'язаних з дослідженнями. На відміну від екранів у Стернові, які були про корабель чи його інструменти. Там було багато математичних і наукових програм у більшості своїх відомих мені. Але справжньою вишенькою на торті була бібліотека. Поки що я міг сказати, що цей екран міг викликати в прямому сенсі будь-який науковий підручник, будь-коли написаний, будь-яку наукову статтю, будь-коли опубліковано на будь-яку тему і ще значно більше. Одна папка називалася просто «Бібліотека Конгреса». І виявилося, що це увесь каталог усього, що коли-небудь видавалося в США. На жаль, жодної книги про Гейл Мері. І довідники з посібниками, так багато довідників, дані на даних і між ними ще даних два шари. Вони, певно, зрозуміли, що твердотільні жорсткі диски дуже легкі, тому вирішили не скупитися на дані. Дідько, вони ж могли просто зашити дані в енергонезалежну пам'ять. Вони надали мені довідковий матеріал з предметів, які взагалі не будуть потрібні. Але, гей, приємно знати, що якщо мені знадобиться середня ректальна температура здорової кози, то я її знайду. До речі, 39,7 градусів по Цельсію. Ігри з екранами привели мене до наступного відкриття. Я тепер знаю, як відправлю звіт на землю за допомогою бітлів. Я знав, що вони замішані, але тепер я розумію деталі. На додачу до абсурдного об'єму масиву даних на борту, екран мав порівняно невеликі зовнішні жорсткі диски. Джон, Пол, Джордж і Рінго на кожному вільно 5 терабайт. Неважко було допетрити, що це накопичувачі даних на бітлах. Як мені їх запустити, коли час прийде? Щоб розібратися, я виліз до кімнати керування. Щоб дістатися команди на запуск, довелося пробратися через багато екранів користувацького інтерфейсу на панелі цих зондів. Все, що я знайшов, це кнопка з написом «Старт». Думаю, що вони орієнтуються по зірках і знайдуть дорогу на землю самостійно. Гейл Мері зробив це, щоб дістатися сюди, тож вони справляться. Немає сенсу давати шанс на людську помилку при виборі курсу. Якщо вже я тут, то варто покоперцатися на панелі наукового інструментарію. Перші декілька субекранів – це геліоскоп, петровоскоп і телескоп, що міг бачити видимий спектр, інфрачервоний спектр і купу інших діапазонів. Погрався з телескопом видимого спектру. Типу весело. Я міг дивитися на зірки. Ну, тобто, крім них більше нічого не було. Навіть та у кита виглядала маленькою зірочкою з того місця, де я перебував. Проте визирати з мого закритого маленького світу було приємно. Також там був окремий екран для позакарабельної активності. Там було плюс-мінус те, що я міг очікувати. Само собою, що там була купа органів керування, власне, для скафандру ПК. Тож оператор з пульту керування міг розібратися з будь-якою ситуацією з скафандром під час тієї самої позакорабельної активності. Таким чином людина в скафандрі могла не мати з цим справу. На додачу виявилося, що корабель має на носі складну прив'язну систему. Загалом це купа направляючих, по яким може рухатися прив'язний гак. Вони реально вважають, що ПКА буде дуже важливою. Можливо для того, аби збирати місцевих астрофагів. Якщо такі знайдуться. Якщо та у має лінію Петрової, то і астрофаги, щоб їх збирати, тут знайдуться. Першим кроком якраз і може стати їх збір. Добравити в лабораторію і перевірити, чи відрізняються від астрофагів на Землі. Можливо, це менш вірулентний штам. Наступні два дні я в основному переживав про те, що станеться далі. О, що станеться далі, я знав, але все одно переживав. Вмустився в кімнаті контролю і дивився, як минають секунди. «Ти опинишся в нульовій гравітації». Промовляв я до себе. Ти не падатимеш. Ти не будеш в небезпеці. Прискорення корабля закінчиться. Але це нормально. Мені не подобалися американські гірки або водні гірки. Відчуття падіння лякало до усирачки. І за кілька секунд я відчуваю якраз те саме, тому гравітація, яку на мене діє, раптом зникне. І за кілька секунд я відчую якраз те саме, тому що гравітація, яка на мене діє, раптом зникне. Спливали секунди. Чотири, три, дві. Поїхали! Сказав я. Один. Нуль. Чітко за розкладом двигуни вимкнулися. Півтора джі, що діяли на мене увесь цей час, зникли. Гравітації не стало. Я запанікував. Скільки б я не готувався у своїй уяві, це не спрацювало. Я прямо-таки запанікував. Я вирищав, молотив руками, і я змусив себе скрутитися в позу зародка. Стало комфортно і вберегло від ударів по органам керування і екранам. Я крутився і дрижав, літаючи по кімнаті управління. Я мав прив'язатися до крісла, але не здогадався. Гілуб. «Я не падаю!» – кричав я. «Не падаю! Це просто космос! Все в порядку!» Нічого не в порядку. Шлунок відчувався в горлі. Я виблюю. Блювати при нульовій гравітації – це не окей. В мене немає пакету. Я повністю до цього не готовий. Ідіотизмом було вважати, що я просто умовлю себе не злякатися. Розстібнув комір комбінезона і опустив голову донизу. Я тупо встиг. Виблював увесь день дев'ятий прийом їжі три на майку. Після того тут застібнув комір назад. Це відразливо, але триматиме. Краще, ніж дозволити літати булюватині по кабіні і призводити до ураження струмом. О Боже, бурмотів я. Боже, це. Чи дам я раду, чи виявлюсь абсолютно непридатним з цієї точки зору? Чи ж людство загине через те, що я не витримую нульової гравітації? Ні. Я стиснув зуби, стиснув долоні, стиснув дупу, і я стиснув кожну частину тіла, яку можна було стиснути. Це надало мені відчуття контролю. Я щось робив, агресивно нічого не роблячи. Після цілої вічності паніку почало змивати. Людський мозок – це неймовірна штука. Ми можемо пристосуватися до майже будь-чого. Я пристосовувався. Легке зменшення страху мало свої наслідки. Я знав, що тепер менше боюся. І це знання допомагало швидше давати раду страху. Скоро паніка всохла до страху, який розчинився у загальній занепокоєності. Огледів з і все здавалося було неправильним. Нічого не змінилося, проте не стало низу. Шлункові все ще було непереливки. Ухопився за комір, на той випадок, якщо знову доведеться болювати, але обійшлося. Я втримав все всередині. Націливши себе на одвірок люку, що вів у лабораторію, я відштовхнувся від переборки позаду і полетів донизу туди, куди і планував. Все приміщення було забите літаючими лахміттям. Після каталогізації я залишив речі лежати зверху. Тепер усі речі вільно плавали у повітрі, підхоплені потоками повітря з вентиляції системи життєзабезпечення. Йолоп, – сказав я собі. Направду, треба було про це подумати. Продовжив рухатися в бік спальні. Не дивно, що і там усюди плавали лахи. Я ж би повічиняв більшість корзину комірчиня, аби дізнатися, що там. Тепер корзини і їх вміст міст плавали туди й сюди. – Почисть мене, – сказав я рукам. Руки не відреагували. Я роздягнувся і використав комбінезон, аби витерти з тіла неприємні речі. Декілька днів назад я знайшов територію для обтирання губками. Просто раковина і губки, які лежали в стіні. Я думаю, що для душу місця немає. Так-сяк обтерся тими штуками. «Прання?» – запитав я вголос. голос. Руки простяглися і забрали в мене брудний комбез. На стелі відкрилася панель, і вони його туди якось запхнули. Що станеться, якщо там не стане місця? Жодної ідеї. Серед плаваючого мотлоху я знаходжу запасний одяг і влажу в нього. Вдягання при нульовій гравітації – то цікавий процес. Це не те, щоб складніше, це інакше. Такий вліз, хоча комбінезон, виявився тіснувати. Глянув на патч з іменем. Виявилося, що це один із тих, що належали Яу. Не сильно вже й тісний. Не хочу я борститися у опочивальні цілий день у пошуках свого. Пізніше з цим розберусь. Наразі ж я занадто нервуюся перед тим, як подивитися, що там. «Ну, тобто, аго, я перша людина, що досліджує іншу зоряну систему, і я тут!» Відштовхнувся від підлоги в бік люку і... не втрапив. Влетів у стелю. Ну, хоч руки виставив, щоб не обличчям вдаритись. Відлетів від стелі і повернувся на підлогу. «Ой!» Спробував знову. Цього разу трохи повільніше і вдало. Пролетів через лабораторію у кімнату управління. Пересуватися тепер, коли не стало гравітації, виявилося значно простіше. Трохи заплутано, але треба визнати, це прикольно вліз у крісло пілота і пристебнувся до нього, аби не вилетіти. Штурманський екран світився фразою «Первинний перехід завершено». Спіндвигун писав, що «Прискорення – нуль». Але найголовніше, що екран Петрова Скопа промовив «Готовий». Потердолонями перед тим, як торкнутися екрану. Інтерфейс досить простий. В кутку іконка, яка перемикає картинку у два положення – «Видимий» і «Петрова». Наразі увімкнено «Видимий». Решта екрану демонструє картинку з-за борту судна. Схоже на звичайну камеру. Ткнув пальцем в екран і швидко зрозумів, що можу прокручувати, збільшувати, зменшувати, обертати і таке інше. Наразі все, що було видно, то це зірки на відстані. Думаю, що треба прокрутити, поки не побачу тау кита. Пальцями свайпів лівіше, лівіше, лівіше, хоч загалом побачити, де ж тая зірка. На жаль, рамка з координатами була відсутня. Декілька свайпів вліво і робив свайп донизу, щоб пройтися по всім кутам. Нарешті знайшов головне світило, проте виглядало воно не так, як очікувалося. Декілька днів назад, коли я розглядав його у геліоскоп, то воно не відрізнялося від будь-якої іншої зірки. Але тепер це чітке чорне коло з розмитим окрайцем світла довкола. Чому так, я зрозумів миттєво. Петровоскоп – це досить такий чутливий зразок обладнання. і Він дуже акуратно налаштований на те, щоб помічати навіть найменшу кількість випромінення на частоті астрофаїв. Зірка випромінюватиме абсолютно ненормальну кількість світла в усьому спектрі. Це як дивитися на сонце у бінокль. Обладнання має захистити саме тебе від зірки. Скоріше за все, апарат має фізичну металеву пластину, яка постійно знаходиться поміж зіркою і сенсорами. Тож я дивлюся на цю пластинку. Непоганий дизайн. Я потягнувся до кнопки перемикача. Ось воно. Якщо тут немає лінії Петрової, то я не знаю, що робити. Тобто я спробую щось придумати, але я типу губитимуся. Я натиснув кнопку на екрані. Зірка зникла. Туманний ореол навколо тау лишився. Так і треба. Це корона зірки, вона випускає достатньо світла, тож частина його відбувається на частоті Петрової. Я розпачливо роздивлявся картинку. Спочатку нічого, але потім я помітив шукане. Красива темно-червона дуга виходила з-під лівої нижньої чверті зірки. Є! Я плеснув в долоні. Форми не можна було сплутати ні з чим. Це лінія Петрової. Тау кита має лінію Петрової. Я засіпався у кріслі, зображуючи танок. При нульовому тяжінні це не просто, але краще так. Тепер ми до чогось дійшли. Мені так багато треба провести експериментів, що я навіть не знаю, звідки почати. Для розгону треба глянути, куди вида лінія. З одного боку, очевидно, від планети, але від якої саме і що в ній цікавого. Також треба взяти зразки місцевих астрофагів, щоб глянути, чи вони такі самі, як на Землі. Це можна зробити особисто, полетівши до лінії Петрової, а потім зішкребти пил з бортів, скориставшись скафандром. Я можу цілий тиждень провести, лише складаючи перелік експериментів. На екрані я помітив спалах. Просто з'явилася і зникла світла крапка. Що це? Ще один слід? Знову мигнуло. Я відцентрував зображення і збільшив його. Це взагалі поза лінією Петрової і зіркою. Можливо, відбиття від планети чи астероїда? Ось як воно могло статися. Астероїд з дуже високою відбиваючою здатністю міг відзеркалити від тау кита достатньо світла для того, щоб я помітив його в петровоскоп. Він не постійний, тож, напевне, має неправильну форму. Обертається і… Мигання перетворилося на постійне джерело світла. Безперервно. Воно просто увімкнулося. Я виричався на екран. Що там відбувається? Здавалося, воно швидко додає яскравості. Не раптово, а поступово з часом. Я спостерігав цілу хвилину, а тепер, здається, воно яскравішала швидше. Об'єкт рухається в мій бік. В голові виникла чітка гіпотеза. Можливо, астрофаги якось зчіплюються з іншими астрофагами. Можливо, якийсь з їхніх клубків помітив випромінювання з моїх двигунів, яке співпадає з їх хвилею, і вони посунули до мене. Можливо, вони так шукають основну мігруючу групу. Отже, це може бути грудка астрофагів, що йдуть зустрічним курсом, вважаючи, що я приведу їх до планети з діоксидом вуглицю. Цікава теорія. Все одно запасної немає. Стійке світло ставало більшим, більшим і більшим. Нарешті зникло. Еге, промовив я. Почекав трохи, але світло не повернулося. Хм", поставив собі в голові відмітку про аномалію. Але наразі я не можу нічого з цим вдіяти. Наразі світло зникло. Повертаючись до лінії Петрової, перше, про що я хочу дізнатися, це до якої з планет вона направлена. Думаю, що варто було б розібратися з керуванням польоту корабля, але це ще один виклик. Покрутив камерою, щоб побачити лінію. Щось було не так. Половина її просто... зникла. Вона так само, як і кілька хвилин тому, виходила з Тау-Кита, але раптом зупинялася у довільній точці космосу. Що тут відбувається? Якщо перешкода перешкодив їх шляхам міграції? Якщо це так просто, чому тоді ми не спробували це, коли Гейл Мері бовталася по нашій власній сонячній системі? Я наблизив точку обривання потоку. Це просто пряма лінія, неначе наче хтось провів макетним ножем по потокові астрофагів і просто викинув відрізане геть. Не може гігантська лінія мандруючих клітин просто зникнути. Я вигадав просте пояснення. Щось потрапило на лінзу камери. Краплина чи рештки чогось. Може, згусток надзбуджених астрофагів? Було б непогано. Я б отримав зразок дуже швидко. Можливо, картинка у видимому світлі допоможе з'ясувати, що там відбувається. Натиснув кнопку перемикання. І ось тоді я його побачив. Там був об'єкт, що блокував видимість лінії Петрової. Прямо біля мого корабля. Ну, метрів за сто, можливо. Грубої трикутної форми з грибнеподібними виступами по всьому корпусу. Так, я вжив слово «корпусу». Це не астероїд. Лінії занадто чіткі, занадто рівні. Цей об'єкт було зроблено, виготовлено, побудовано. Такі форми у природі виникнути не можуть. Це корабель. Інший корабель. Тут у системі є ще один корабель разом з моїм. Ті спалахи світла – це були його двигуни. Вони працюють на астрофагах, як і двигуни Гейл-Мері. Та але дизайн, форма не схожі ні на жоден з відомих мені космічних апаратів. Уся штука побудована самими площинами. Найгірший варіант – спроектувати судна, яка має утримувати тиск. Ніхто притями не зробить корабель таким. На Землі ніхто, певно. Розглядаючи, я пару разів кліпнув очима. Ковтнув. Це... Чужинський космічний апарат, зроблений чужинцями. Чужинцями достатньо розумними, аби виготовити космічний апарат. Людство не одне у Всесвіті. І я щойно зустрів сусідів. Йохани Бабай!